що сниться мені ціле життя і щоразу жахає. Там я беззахисна піщинка, на яку насувається важка темна тінь. Писар Східний воріт мало читав, він погано бачив і витираючи пилюку ставив книжки, аби було затишно палітуркам, а не самим текстам. І через те книги почали жити власним життям. Їх ставало все більше, я це помітив але не хотів бентежити свого опікуна, бо в його обов'язки не входило зазирати у книжки, а берегти їх, не вирізняючи жодної. Саме так він ставився і до прибульців. Хоч деколи, як я вважаю з власного досвіду, слід робити виняток. Людина прагне вирізнятися, не вирізняючись. Ось такий парадокс. Толерантність мого опікуна полягала якраз у тому, щоб не помічати парадоксів. Він був не найгіршим писарем східних воріт, та чи я став кращим за нього. Коли я підріс, то облаштував нам невеличке господарство – кури, город. Слабкий зір і таке ж здоров'я писаря перешкоджали йому працювати фізично. А мені подобалося спостерігати за творенням нових істот і речей. Я бігав у долину, навчаючись сіяти, орати, столярувати, куховарити і шити. Мабуть, це заняття більше приваблювало мене, ніж очікування прибульців, яке часом ставало нестерпним. Між тим світом і нашим існує мур. Не той, який я лагодив, що поріз кущами терну і бузини, а справжній, непроникний і міцний. Я бачив зовнішнім зором лише ілюзію. Зараз мені важко збагнути, як це я став після відходу писаря-східних воріт його наступником. І як я міг бути ним упродовж багатьох років. Тепер я б, зачувши дзвіночок, мерщій натягнув би на обличчя каптур, подібний до того, який носили колись ченці, а тоді на моєму обличчі кожен прибулець міг відчитати те, що хотів бачити. Воно було, ніби та була раса, себто чиста дошка. Отже ти, Антоне, один з моїх наступників, число яких безмежне. Біля східних воріт втратив я власне обличчя, ще не пізнавши його. Тисячі прибульців залишали мені частку себе, вкриваючи серце шкарубким накипом висохлих сліз. Але до цього можна звикнути. Таке повсякчас трапляється в тому світі. Проте я не хотів розглядати притулок як протилежність того світу і не дозволив, щоб зі мною сталося щось подібне. Тому я пішов. Але спершу хочу розповісти тобі про кохання. Точніше те глибоке почуття, яке може виникнути у чоловіка до жінки. Ця пригода змусила мене блукати притулком, самому стати прибульцем, згадати, що все-таки я не тут народився, а батьківщина Антоне, вона вирішує все. Я мушу пройти цей шлях, щоб повернутися до неї. Кожен з нас іде тим шляхом, щоб увійти в лоно матері-землі. Історія мого кохання була проста. Я побачив ту жінку і пішов за нею. Моє життя раптом перемінилось. Що я роблю біля воріт, коли не можу допомогти комусь одному? Служити потрібно не всім, а комусь, хто навіть не потребує допомоги, відштовхує її, хіба що іноді попросить ковточок води. Одне слово я прагнув зменшити прірву між собою та іншою людиною. Доки зі мною жив мій опікун, я мало про це думав. Та насправді це теж була ілюзія. Мене вабило те, що виникає між чоловіком і жінкою у певний період їхнього життя. Те що світ зістарився б, якби не було тих особливих стосунків, не виникли б ні той, ні наш світи. Це я вичитав з книжок, як і те, що кохання передбачає радість і страждання. І у притулку воно не може виникнути, бо тут ніхто ніким не володіє, а почуття не такі сильні, щоб перевернути людське життя. Кохання, якщо й спалахне, то невдовзі згасне. Щось схоже було в мене до тієї жінки. Вона причарувала мене своїм обличчям, ходою, а найбільше голосом. Тому я й пішов за нею, став її тінню, якої вона не помічала, і зникла в глибинах притулку. Усе це, можливо, доведеться пережити тобі самому, і тоді ти покинеш східні ворота. Тому запам'ятай, то був найкращий час мого життя. Я відчував справжній біль, став майже таким, як усі люди. Я майже наблизився до світла, без якого наше існування в обох світах не має сенсу. Рибульці знали про світло, а я ні. Вони відчували його наближення стрімкіннім, солодким полем. Ця жінка, яку я супроводжував наче у сні, зробила мене іншим.